Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llençar una cigarret al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.